Зі священником, якщо той взагалі погодиться вділити йому часу. З язичницьку дикунським острахом косує на дерев'яне розп'яття у подвір'ї, з якого печальний Христос дивиться на нього з-під напівпущених повік і легко похитує головою. «Ех, синку, чого ж ти так довго до мене не приходив? Ну і що мені тепер із тобою робити?» Голуби ходять по бляшаних підвіконнях, стукаючи кігтями і крилами, і теж дивляться на Бранка зі здивованим осудом. Він більше не витримує тортурів очікування, відкашлюється, приглажує волосся і ступає через порігу пахучий присмерк, готовий довірити першому ліпшому сповідникові. Усі філософські проблеми, які мимоволі вирішує у своїх снах, і віддати внутрішній голос на перевиховання. Із церкви Бранко виходить з новиною, виявляється, він послідовник альбігойської єресі. А все тому, що сказав одне, Бог міг би уважніше ставитися до бід, і загальносвітових, і звичайних людських, і вирішувати їх по мірі надходження, адже він всемогутній. А якщо не може вирішити, отже не такий вже і всемогутній. Висловлюючи гнівні картання Святого Отца, Бранко чується, як за шкільних часів, коли у вчительській кімнаті його відчитували за розбите під час футбольного матчу склад директорського вікна. Тоді він слухався, як горять його вуха і щоки, уважно дивився, як на дворі у промені світла танцюють густі та бонці одноденок, і відстороненого вгадав, що йому запишуть в щоденнику і що вдома з ним зробить батько щось таке і зараз. У церкві пахне пилом і чомусь парфумове. Ого, думає Бранко, альбігойська єресь. Оце я втнув. І очманіло чухає потилицю. Результат несподіваного навернення до Бога – добряча порція словесних шпіцрутинів і жодної практичної поради, як Бранкові жити далі – з відвідин церкви він запам'ятовує тільки блискучий коштовний хрест на довгому ланці, заправлений за пояс на черевці досить молодого священника і босково білі гладіолуси, це у травні, у кристалевих вазах, розставлених по усіх кутках. Він запливає усередмісця із горлом, повним солі, спорожньою головою і своїм єдиним, Незрадливим багажем рефлексів, заплющуючи очі, коли страшно вдихати глибоко, видихати повільно, щоб викинути той страх із легень, ступати на два камені бруку і припускати... Три у надії, що так ноги самі знайдуть приховану стежку до райських воріт, втягати голову в плечі і тамувати дихання, коли хтось розглядає його занадто пильно». Що є рани на руках, якими бранко спокутує побутові гріхи, ще є звичка роззиратися навколо з безсоромною цікавістю, аж перехожі оглядається несхвально, коли він хапається за камеру, осяяний благодаттю моменту. Ще є м'ятний людяник на язику, що зараз пече його, ніби вуглинка. Все з тобою ясно, друже кузен. Якби бранко зараз поділився з ним своїми відчуттями, поплескав би його по плечі, сказав би, катарсис, болить, отже ти ростеш. Нічого, братику. Важко і боляче в черговий раз народжувати самого себе, коли стара оболонка репає. Поруч нема нікого, хто штовхнув би. Під лікоть і сказав би, гей, ти з чоловіка, ну, тримай лице. Навіть паскудний внутрішній голос замовк. Тому трішки можна себе пожаліти. Бранко іде і з кожним кроком, здається, розівчається говорити. Сьогодні він сахається знайомих людей, втікаючи від них провулками. Довго думає, звідки знає ці обличчя.